40. Nå skjedde det etter disse hendelsene at munnskjenken hos kongen i Egypt, og like så bakeren syndet mot sin herre, kongen i Egypt. Og fara ble harm på sine to embedsmenn, på sjefen for munnskjenkene og på sjefen for bakerne. Derfor satte han dem i aristen i huset til sjefen for livvakten, i fengselet, det stedet hvor Josef var fanget. Da satte sjefen for livvakten Josef til å være hos dem for at han skulle varte dem opp, og de ble i arresten i noen dager. Så drømte de begge en drøm, hver som drøm den samme natt, hver som drøm med dens egen tydning, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt, de som var fanger i fengslet. Da Josef kom inn til dem om morgenen og så dem, se, da så de nedslått ut. Og han begynte å spørre fara hos embedsmenn som var sammen med ham i arresten i hans herres hus, i det han sa, «Hvorfor er deres ansikter så triste i dag?» Da sa de til ham, «Vi har drømt en drøm, og det ingen her som kan tyde den.» Da sa Josef til dem, «Hører ikke tydninger Gud til? Jeg ber dere, fortell den til mig. Og sjefen for munnskjenkene tog til å fortelle sin drøm til Josef og gå si til ham, «I min drøm, se, der var det en vinranke foran meg, og på vinranken var det tre kvister, og den var tydeligvis i ferd med å sette skudd. Dens blomster sprang ut, dens glaser lot druene modnes, og faraos beger var i min hånd, og så tok jeg druene og presset dem ut i faraos beger. Deretter ga jeg begere i faraos hånd.» Da sa Josef til ham, «Dette er dens tydning.» De tre kvisten er tre dager. Om tre dager fra nå av kommer fara til å løfte opp ditt hodet, og han kommer sannelig til å innsette deg i ditt embedt igen. Og du kommer sannelig til å gi fara hos beger i hans hånd, slik du tidligere pleide da du tjenest som hans munnskjenk. Men du må huske mig så snart det går deg godt, og du må vise meg kjærlig godhet, det ber jeg deg om, og nevne meg for fara, hos, og du må få mig ut av dette huset. For jeg ble i virkeligheten bortført fra Hebreanes land, og her har jeg heller ikke gjort noe som helst som de skulle sette meg i fangehullet for. Da sjefen for bakerne så at han hadde tydet noe godt, sa han på sin side til Josef. Og så jeg så meg selv i min drøm. Og se, det var tre kurver med hvitt brød på mitt hodet. Og i den øverste kurven var det alle slags fødemidler til fara, laget av en baker, og noen fugler spiste dem av kurven på mitt hodet var det Josef og sa, «Dette er den stydning. De tre kurvene er tre dager. Om tre dager fra nå av kommer fara til å løfte det tode fra dig, og han kommer sannelig til å henge på en pel. Og fuglene kommer sannelig til å spise kjøttet av dig. Nu viste det seg på den tredje dagen at det var fara hos fødselsdag, og han holdt en fest for alle sine tjenere, og løftet opp hodet til sjefen for munnskjenkene, og hodet til sjefen for bakerne mitt i blant sine tjenere. Han gjeninnsatte så sjefen for munnskjenkene i hans stilling som munnskjenk, og han fortsatte å gi beger i fara hos hånd. Men sjefen for bakerne hengte han, slik som Josef hadde tydet til for dem. Sjefen for munnskjenkene husket imidlertid ikke Josef, men glemte han.